Excellent. Sí, sens dubte ens ha tornat a sorprendre Ha demostrat una gran destresa a l'hora de realitzar el clipatge de l'aneurisme cerebral Ha sigut una operació magnífica, Dr Temme. El doctor Kenzo Tenma ens ha tornat a demostrar que és tot un geni I ara, senyors, el mèrit és seu Els hi estic molt agraït Caram, ja fa estona que s'ha fet de dia Ah, sí, no m'estranya L'operació ha durat sis hores ben llargues ja no tenim més pacients. Vagi-se'n i descansi. <sorricans> <sorricans> <sorricans> al pare, perquè no ve què li ha passat Monstres el duc tenma Va, desperta't. És hora de llevar-se, doctor Tenma. Mm. Mm. Hauria de ser al revés, no? I jo hauria de ser la princesa que es desperta amb un petó, no trobes? Eva, com és que ets aquí? Vaja, has oblidat que teníem una cita, oi, Kenzo? Mm. No, què dius? Esclar que no. El senyor el conseller del Ministeri de Comerç Exterior, va compareixer ahir davant dels mitjans de comunicació amb la seva família. El senyor i la senyora Lieber no van donar mostres de cansament, sinó que es van presentar somrients davant dels mitjans acompanyats dels seus fills bessons. La família Lieber s'instal·larà durant un temps aquí, a Düsseldorf en una residència que els han facilitat les autoritats. Caram, és com si no hagués dormit gens. Ei. Però què fas? Mira, ara de parlen de tu. ...que ha causat un aneurisma cerebral. Sembla que ha superat una llarga intervenció quirúrgica i que evoluciona favorablement. Fa pocs minuts, el doctor Heinemann, el director de l'Hospital Eisler Memorial, ha fet les següents declaracions. El senyor Rosenbach ha sofert un vessament cerebral causat per la ruptura d'un aneurisma. L'operació ha anat tal com ens esperàvem i el clipatge ha estat realitzat amb èxit. El senyor Rosenbach té multitud d'admiradors. Creu que podrà tornar a cantar? Farem el possible perquè el senyor Rosenbach ens pugui tornar a d'electar amb la seva veu. Fins ara el doctor Heinemann i el seu equip han superat amb èxit un gran nombre d'operacions complicades. I no van bé, amb aquest cas, el prestigi del nostre país en el camp de la medicina n'ha sortit reformat. És fantàstic, eh, Kenzo? Dona, no han parlat de mi. Ja has vist que només surt el teu pare. Tens raó, però... Tot això és perquè en l'operació d'ahir tu vas fer una feina excel·lent amb l'equip del meu pare. Segur que t'està molt agraït. Sense tu la reputació de l'hospital no s'hauria vist tan beneficiada. Sóc jo qui li hauria d'estar agraït. Si no fos pel teu pare, no sé pas com me n'hauria pogut sortir aquí a Alemanya. Continua així, Kenzo, Que el meu pare s'ocupi de tu i tot anirà bé. Només és qüestió de temps que el nomenin president del Consell d'Administració. Tu et convertiràs en cap del departament de cirurgia i després en director de l'hospital. I llavors jo seré la dona del director. Fes-me feliç, aquesta és la mena de vida que sempre he desitjat. Vols que anem a fer un vol o t'estimes més que d'arte? Espàtula. Procedirem a raspar la piràmide. Mm. Ens ha tornat a deixar bocabadats, doctor Tenma. Gràcies. Tot i que veig que ho no és l'únic que se li dóna bé. Què? Tan jove i ocupa un lloc al Consell Directiu. I s'ha guanyat la simpatia del director i del cap de departament. I no només això, sinó que ha conquistat el cor de la filla del director. No. No entenc on vol anar a parar, doctor Becker. Perdoni, no ho he dit amb mala intenció. Al cap i a la fi, un hospital forma part del món de la política. A més, suposo que ja deu ser conscient que el director ha sabut treure en profit. S'ha atribuït l'èxit de l'operació del cantant d'òpera que vostè va realitzar i fins i tot ha convocat una roda de premsa. És evident que no s'aprofitaria de vostè si no tingués talent. Quan l'ascendeixin faci el favor de recordar-se de mi... Un dia d'aquests el convidaré a una copa. Perdoni, vol alguna cosa? Vostès el doctor Temma? sí? Tornim al meu marit? Què? Tornim al meu home! Ah! Digui'm, per què no va voleu parar el meu marit? Dispensi qui és? El meu marit el van traslladar a aquest hospital molt abans que ell va arribar abans que aquell maleí cantant d'òpera. Però tot i així el van atendre més tard m'han dit que vostè és el millor cirurgià d'aquest hospital. Per què? Per què? Per què? Recordo que estava a punt d'entrar per a un pacient turc que havia tingut un accident en una obra. Doctor Temma, digui. Sí. Tenim una urgència. Vagi immediatament al quiròfan número 1 i esperen. És un ordre del director. Afany, si us plau. Si vostè, si vostè operat, no hauria mort! Si vostè n'hagués operat! Torni-me, el meu marit! torni mal Torni-me'l! I resulta que la meva amiga i jo volíem el mateix vestit, com que només n'hi havia un de la nostra talla, per però tranquil, reia el vestit i és meu. Ei, que m'escoltes? Què? Perdona. Què passa? Fa estona que estàs distret. He consultat l'historial clínic. Va ser el doctor Becker qui va operar aquell pacient turc que et vaig dir. No em diguis que encara penses en això. No hi ha cap mena de dubte que es va trigar massa temps a operar-lo. Si jo m'hagués encarregat de l'operació, potser hauria pogut salvar aquell pacient i ara aquella dona i el seu fill no estarien sols. Vols parar? Estem sopant. Però què podia fer jo? A veure... Jo em vaig limitar a complir les ordres del director i vaig operar el cantant d'òpera. No és culpa meva. No trobes? I és clar que no. No totes les vides humanes tenen el mateix valor. Què? Tornin-me'l! Tornin-me'l! Tornin És aquesta casassa? Sí, han trucat als veïns. Quants trets han sentit? Un cinc o sis. Qui viu aquí? Doncs resulta que aquesta és la residència del senyor Lieber, l'exiliat que va venir de l'Alemanya de l'Est fa uns dies. Eh? Doncs em sembla que tindrem problemes. Entrarem quan hagi comptat fins a tres. Un, dos, tres. <tots> rible. Ah! Ay ay ay! Una aval al cap? El nen és l'únic pacient? Sí, els seus pares van morir a l'instant. Es creu que podria tractar-se d'un robatori. Molt bé, d'acord. Vinc de seguida. D'aquí a cinc minuts sóc a l'hospital. Hola, pare. Li demano disculpes per haver entretingut la seva filla fins tan tard, doctor Heinemann. Au, va, no diguis bestieses, Tenma. L'Eve és la teva promesa. Què et sembla? Vols entrar una estona i prendre un te? Ja els has dit als teus pares quin dia es farà el casament? Suposo que vindran. Uh, sí, però és que el meu pare té consulta oberta i ja sap com va. No sé si podrà trobar temps per venir fins a Alemanya. És molt lluny. És una ocasió excel·lent perquè els teus pares aprofitin per fer un bon viatge a l'estranger, home. El pare té raó, serien els nostres convidats. Li estic molt agraït. Estic en deute amb vostè per tot el que està fent per mi, doctor. Quan vas arribar a Alemanya, em pensava que eres un simple estudiant de secundària. Però, en canvi, ara ets el cirurgià número 1 més jove de l'Isler Memorial. Per cert, que Kenzo sobre l'estudi de les isquèmies cerebrals i les hemorràgies subaracnoides que dus a terme. Sí, estem realitzant un model caní de les hemorràgies subaracnoides. Em sap greu, però hauràs de cancel·lar l'estudi. Com diu? Ja ho entendràs. M'han demanat que faci una presentació en el Simposi Europeu de Medicina, que tindrà lloc properament. M'agradaria que tu em preparessis l'esborrany. Bé... Però és que, de fet, estem a punt de completar la recerca i ara... Oh, hauries d'haver vist el rebombori d'aquesta tarda. Ah, oh, sí? Què ha passat, pare? Ha vingut no sé quin col·lectiu de civils que fèiem a la fila a l'hospital i ha muntat un escàndol sobre l'operació que es va fer al cantant d'òpera. Ens acusen d'haver posposat l'operació d'un tur que va ingressar abans que ell... Uh -huh. Sens dubte es tracta d'una confusió. L'operació del tur que es va realitzar abans és evident que no s'ha produït cap error en els nostres protocols. Tinc raó? Eh? Sí, senyor. Es deuen pensar que els metges som com una mena de voluntaris. A banda de salvar vides, els metges som per damunt de tot acadèmics, oi que sí? Vull que t'encarreguis de l'elaboració de l'esborrany de la presentació. Ja saps que tinc moltes expectatives pel teu futur. Li Li estic molt agraït.. Uh! el pacient. L'acaben de fer passar. Què? Com està? Preció sanguínia 72, 50. Pols 137. La bala ha entrat pel front. Cal fer-li una radiografia? Sí, doctor. Ah, doctor Temma. Qui és? És la germana bessona del nen que acabem d'ingressar. Està ferida? No, però em temo que està en un estat de xoc molt greu. No, no, no, no. Què dius, maca? Mata'l. Ah. Doctor Temma. Eh? Ja tenim les radiografies del crani i el tac que ha demanat. Entesos. Vinc de seguida. La bala ha entrat pel front i ha travessat el cervell fins al centre. Sí. Serà més complicat del que em pensava. Què? Què? La bala està tocant l'artèria cerebral mig esquerra. És cert. Té tota la raó, doctor Temma. Això complica molt les coses. Si la bala es desplaça una mica, es produirà una ruptura amb la conseqüent hemorràgia massiva. Mm? Mm? Sen tu arribar tard. Dr. Becker se suposa que està de guàrdia com se li ha acu arribar tard? Realitzarem una craniotomia frontal i extraurem els fragments d'os i el teixit cerebral danyat. I amb molt de compte procedirem a extreure la bala. Finalment repararem l'artèria. Hmm. Serà una operació llarga, però ens en sortirem. estic segur. Pressió sanguínia 120-80, pols 92. Les condicions són favorables. L'anestèsia ha fet efecte. Doctor Temma. Sí? No pot continuar l'operació. Vagi immediatament al quiròfan número 1. Ah. L'alcalde ha perdut el coneixement a causa d'una trombosi cerebral. Un helicòpter l'està traslladant cap aquí. Està previst que arribi d'aquí 10 minuts. En aquest cas, podria contactar amb el doctor Beyer. Segurament, deu ser una oclusió arterial. Si és així, vostè es farà càrrec de l'operació. Però és que precisament, ara mateix em disposava a operar aquell nen ferit de bal. Mm. Tingui, és un ordre del director. Digui, sóc en Temma. Carrega't del cas de l'alcalde. Tant el doctor Eisen com el doctor Boyer n'estan al corrent. Val més assegurar el cop. Però, escoltí, ara mateix estava a punt de començar una altra operació. Deixa que se n'encarregui el doctor Becker. Què? Dispensi el... el meu atreviment, senyor, però el pacient que em disposo a operar té una bala al costat de l'artèria cerebral mitja i es tracta d'una intervenció molt complexa. Però, tot i així, em veig capaç de sortir me n. Viu l'alcalde, el doctor Boyer. Jo sóc l'únic que pot dur a terme l'operació d'aquest nen. Uh, escolta'm, noi, fes tot el possible per salvar la vida de l'alcalde. <ríe> Resulta que el senyor Rodecker ens ha promès augmentar considerablement el pressupost destinat a l'hospital en la pròxima inspecció mèdica, m'entens ara? No podem permetre que es mori encara. Ho deixo a les teves mans, Temma. Pensa que et reservo un futur prometedor. Sí. L'alcalde acaba d'aterrar a l'heliport. Després del TAC, cal fer-li una angiografia. I comprovar que ha afectat l'oclusió arterial. Ha arribat l'hora de posar-se en acció, doctor Temba. No ens falli. contem amb la seva destresa. deuen pensar que els metges som com una mena de voluntaris. A banda de salvavides, els metges som per damunt de tot acadèmics. Oi que sí? Oi que, Oi que sí? sí? Jo em vaig limitar a complir les ordres del director i vaig operar el cantant d'òpera. No és culpa meva. No trobes? No totes les vides humanes tenen el mateix valor. Torni-me! He buscat -me! Suria mort! Torni-me el meu marit! Torni-me! Torni-me! Torni-me! Torni-me! Torni-me! Torni-me! Torni mm. passa res, doctor Temna? Mm? Ho sento. Ara haig de fer una altra operació. Esperi, doctor Teme és un ordre del director Li estan fent el tac a l'alcalde Si us plau facin el favor d'anar a la sala de lectures D'acord esperi doctor Tenmar Doctor Tema Tranquil Tot anirà bé jo et salvaré